Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина друга. Кандія. Розділ 20. Анжеліка пам'ятала, що корабель був десь у водах Сицилії, коли вона заснула. І ось тепер за місяць вона прокинулася на краю світу, серед забутих богом грецьких островів, у руках пірата або торгівця. Сховавшись у своїй вузенькій каюті, вона марно намагалася згадати, що з нею було. Еліда, що всілася біля її ніг, розповідала, як вони із саварі доглядали за нею і вдень, і вночі, борючись з лихоманкою, що пожирала її. Іноді до них заглядав маркіз Дескренвіль, байдуже дивився на жінку, яка сутужно рухалася без свідомості і, йдучи, цідив крізь зуби, що живим здере з дерезних шкіру, якщо вони дадуть померти такому добру. Я тебе добре доглядала, подругу, ти сама знаєш. «Коли у тебе голова почала менше хворіти, я протерла тобі волосся ароматним зіллям. Тепер твоє волосся дуже гарне, і ти сама скоро погарнішаєш». «Дай мені дзеркало!» – з тривогою попросила Анжеліка. Вона подивилася і скривилася. Бліді щоки, що запали, величезні очі. Можливо, пірат відмовиться від думки продати її. «А тобі не соромно ходити по-чоловічому?» – запитала Еліда. «Ні, я вважаю, що так зручніше. Шкода!» А ти, мабуть, така була б гарна у французьких сукнях, про які стільки говорять. Щоб задовольнити дівчину, Анжеліка описала деякі зі своїх версальських туалетів. Ліда прийшла у захват, сміялася і плескала у долоні. Дивлячись на її юне личко із лагідними темними очима, Анжеліка дивувалася, як могло зберегтися стільки природних веселощів у дівчини, яка прожила рік при Маркізові Дескренвілю. Вона спитала про це, і молода гречанка промовила, відвернувшись. Ох, знаєш, там, де я раніше жила, було ще гірше. Він, він не такий злий. Він робив мені подарунки. Він навчив мене читати, так. Він навчив мене ще французької та італійської. Мені подобалося, як він притискає мене до себе і пестить. Але потім йому набридло. Тепер він мене більше не любить. А кого він любить? Зла хмара промайнула на обличчі рабині. Трубку з гашишем. Він палить, бо думає про щось, чого йому не дістати. У каюту заглянув одного кикор'яно. І, намагаючись привітно посміхатися, у його розявленій пащі виднілися чорні рештки зубів, порадив молодій дамі піднятися на місток, де повітря краще і свіжіше, і корисніше для одужання. Ліда накинула на плечі Анжеліки легке покривало, і посадила її на бухту-канату біля дверцят, за якими спускали трап навпроти острова. Піднявся легкий чудовий вітерець, і вони довго сиділи, милуючись мальовничими барвами неба та моря. Потім до них підійшов Маркіз Дескренвіль. У нього вистачило хитрощі не пускатися у розмову з Бранкою, а лише відважити їй глибокий уклін. Потім він відійшов до дверцят, під якими були укріплені мотузкові сходи, стежачи за тим, як піднімається на корабель його товар і ведучи рахунок. На острові дуже метушилися, іноді лунав пронизливий крик, за ним ще кілька, потім вони обривалися. До Гермеса підійшов каїк, і товар став підніматися на борт. Спочатку вибралися вгору двоє прекрасних як статуї хлопчаків, один років 17 а інший зовсім ще дитина, років 12 Обидва мали смагляві обличчя й довгі чорні кучері. На плечах вони мали вчинні куртки, одяг пастухів. Дитина тримала в руці сопілку із чотирма дірочками, за допомогою якої він збирав кіз. Він повернувся до острова і заплакав, простягаючи руки туди. Матрос узяв його за плече і повів. Потім піднялася жінка, та сама, чиї розпачливі крики щойно було чутно на весь острів. Тепер вона була в напівнепритомності. Матрос, що її втягнув, так і залишив її на містку. Вона лежала, звісивши голову, і довге волосся спадало на затоптану підлогу. Жінки, що слідували за нею, спотикалися і наступали на них. Потім піднялися чоловіки і чимало людей похилого віку. Останній із них, купець, підтягнув кошики з чорним виноградом і підніс їх до скринвілю. Той запропонував одну пензель Анджеліці, Молода жінка відмовилася. «Нерозумно чините», – сказав пірат. «Це поверне вам рум'янець. Виноград чудового хіоса славиться всюди, і ваш приятель Саварі стверджує, що його треба їсти, щоб уникнути цинги. А, до речі, куди поділася ця стара мавпа?» Один із матросів відповів, скривившись. «Він на острові, ваша світлосте. Чухає там козлів». Маркіс розреготався на все горло. «Чухає козлів». Ніколи ще не чув такої безглуздої байки, адже він запевняв мене, що можна розбагатіти, вичесавши усіх козлів на грецьких островах. <свят> І раптом він розлютився. Нехай навіть не думає, що мене можна дурити як дитину. Де він? Знайти його негайно. Я не збираюся ночувати тут. Та ось він. На березі серед темних силуетів з'явилася постать Саварі. Він встиг схопитися в човен, що вже відпливав. Мотузковими сходами маленький аптекар підіймався зі спритністю мавпи, не перестаючи сипати словами. Він звертався до Дескренвіля. «Зупинка тут, ваша світлосте, принесе вам не лише задоволення, а й справжнє багатство. Я зібрав більше ста унцій ладану, а знаменитий чорний бальзам, який отримується з нього, продають по кілька десятків ліврів за унцією, Виготовлені на його основі парфуми – «Дозволять вам заткнути за пояс усі європейські двори!» Він сунув руку в камзол, але вона потрапила в дірку і зачепила трубку, яку він безуспішно намагався вхопити. Трубка полетіла за борт. Його відчайдушні жести викликали веселість флібуссьєрів. Поношений одяг старого був весь забруднений якоюсь смолою, що потрапила навіть на сиве волосся, яке вибивалося з-під чорного капелюшка. Обличчя його було мертвенно-бліде, але з дивними синіми і зеленими відблисками. Очі ж ж жваво блищали. Він вихопив із рук юнги невелику мисочку і сунув її під ніс до скринвілю. Подивіться сюди, це справжній ладан, дорогоцінна речовина. Майже така ж дорогоцінна, як індійський мускус, який так важко здобути. О, пані, вітаю вас, нарешті ви одужали. Подивіться на це диво, це ладан. Тобто смолоподібна речовина, яка мимоволі краплями виділяється з листя деяких чагарників роду цистус ладаніверус. Зібрати його можна, вичисуючи з вовни кіс та козлів, які поїдають листя цих чагарників. Жирну речовину, яку ви бачите, треба розплавити та очистити. З нього я отримаю рідкий ладан або чорний бальзам, який розіллю у крихітні флакончики. І ти обіцяєш, що я отримаю гроші за цей бруд? недовірливо спитав Дескренвіль. «Даю слово. Цей продукт уходить до складу кращих парфумів, закріплюючи їхній аромат. Французькі та італійські парфумери готові золотом заплатити тому, хто доставить їм необхідну кількість цієї речовини. Ручаюся, його можна зібрати багато, особливо на Санторіно». «На Санторіно я не попливу, ти чуєш, старий вороне?» закричав Маркіз. «Я тебе зводжу ще на Делос і Міконос, а звідти поспішаю до Кандії. «Чи ти хочеш, щоб я прогавив найкращий час на головному ринку?» «Хіба можна порівняти його з тим багатством?» «Досить! Збери свої ганчірки та йди звідси. Дивись, я ще пошкодую, що не продав тебе у Ліворно разом із твоїми товаришами». Метер Саваріс з підкресленим смиренням, як він умів робити... Підібрав свою мисочку, два великі дерев'яні гребені, шматок мішковини і, низько зігнувшись, вдав, що тікає в страхові. Знаєте, шепнув він Анжеліці, пробираючись повз, адже я зумів врятувати його. Кого? Моєму міє. Адже Жульєта не пішла на дно, хоча й була дуже пошкоджена. Цей розбійник Маркіз звелів підняти на борт свого судна. Мені вдалося пробратися до неї і знайти свою пляшечку. «А тепер Жул'єта далеко від нас», – з гіркотою промовила Анжеліка. «Що робити? Бідний пан Насам не міг чекати вашого одужання. Йому треба було швидше піти у море. Він дуже ризикував. Могли дізнатися про його задум і продати у рабство, перш ніж йому вдалося б бігти. Адже у Ліворно Маркіс продав цілу партію полонених, у тому числі й вашого юного слугу. Бідолашний мій фліпо. Його продали у рабство». Так, і лише з величезною працею я умовив нашого пана залишити мене на борту. Ти все ще тут, чортівець?» Дескринвіль грізно махнув рукою, і вчений поквапився, трібними кроками добіг до одного з люків і зник з поля зору. Але коли Анжеліка повернулася до своєї каюти, він також з'явився там. «Мені хотілося поговорити з вами, пані». «Люба», – звернувся він до еліди. «Постережи, будь ласка, за дверима, щоб нам ніхто не завадив». «Отже, ви через мене залишилися, метри саварі?» – спитала зворушена Анжеліка. «Не міг я покинути вас», – відповів старий. «Ви були тяжко хворі, та й зараз виглядаєте неважливо, але все обійдеться. А ви самі не хворіли? У вас такі плями на обличчі». «Це все сліди піньо, свинцю, що перевозив пан Насав. Від них нелегко звільнитися». «Я пробував і лимоном, і оцтовою есенцією, видно, вони тільки разом зі шкірою зійдуть», – посміюючись, сказав учений. «Але все це не важливо. Важливо інше. Нам треба вирватися від цих небезпечних піратів». Він обережно озирнувся. «Я маю ідею. Тихіше. Ви вважаєте, що Маркіз Дескринвіль зайде до Кандії?» «Неодмінно, бо він задумав виставити вас на Батистані». «А що таке Батистан?» Караван-сарай, де продають дорогих рабів. Торгівля іншими йде на базарах та на головній площі. Кандійський Батистан – найбільший у всьому Середземномор'ї. Мурашки побігли по тілу Анжеліки. Не розтачуйтеся, у мене є один задум. Заради нього я зумів умовити цього товсто-шкірого зайти у грецький архіпелаг під приводом, що він здобуде тут рідкісні речовини, необхідні парфумерії і розбагатіє. – А навіщо сюди? – спитала Анжеліка. – Тому що нам потрібні співучасники. – І ви сподіваєтесь знайти їх на грецьких островах? Хто знає? таємниче промовив Саварій. – Пані, я здамся вам дуже нескромним, але ми удвох потрапили у погану історію. І я сподіваюся, ви не образитеся на старого друга, якщо він поставить вам кілька запитань. Чому ви вирушили зовсім одна у таку далеку та небезпечну подорож? «Я поїхав за своїм муміє, ну а ви?» Анжеліка мовчки зітхнула. Якийсь час вона вагалася, потім вирішила довіритися старому ученому. Вона розповіла йому, як цілі роки думала, що її чоловік, граф Депейрак, засуджений на смерть, був страчений. А потім вона дізналася, що йому вдалося уникнути страти. Почала шукати, переходячи від одного свідчення до іншого, і нарешті переконалася, що треба їхати до Кандії – бо там є надія розшукати його сліди. Саварімовчки Мовчки смикав свою бороду. «Ви думаєте, що я божевільна, щоби зглузду було кидатися у таку авантюру?» «Звісно, це так. Але я готовий знайти вибачення. Адже я теж старий безумець. Я все кидаю і пускаюсь на зустріч небезпекам, не думаючи про них. Я женуся нося за своїм муміє, як і ви кидаєтеся, безоглядно, у ще більш ризиковані підприємства». Бо тільки десь у темряві пустелі мерехтить зірка вашого кохання. Чи шалені ми? Я так не гадаю. Крім розуму є ще інстинкт, який веде нас і змушує тремтіти від хвилювання. Так тремтить горіхова гілка над прихованим у землі джерелом. А чули ви колись про грецький вогонь? Раптом він швидко змінив тему розмови. За часів Візантії була секта учених, котрі володіли цим вогнем. Звідки вони довідалися про нього? Я вивчав історію цих місць і переконався, що колись у районі Персаполіса, тобто між Персією та Індією, жили зоро-астрійці вогнепоклонники. Від них і пішла таємниця цього вогню, який так довго забезпечував непереможність Візантії. На жаль, 1203 року, після нашестя хрестоносців, візантійські вчені втратили формулу негасимого вогню. «Так ось я впевнений, що секрет таїться в мінеральному муміє, яке горить і не гасне. А якщо його особливим чином обробити, виділяється летюча речовина, що легко спалахує і навіть здатна вибухати. Сьогодні вранці я зробив досвід із крихітною частинкою, так пані я знову відкрив таємницю грецького вогню». У захопленні він підвищив голос. Анжеліка нагадала йому про обережність. Не можна забувати, що вони лише бідні раби у руках безжального ката. Не бійтеся нічого. Я розповідаю вам про свої відкриття не тому, що впадаю в шаленство захоплення, а тому, що вони допоможуть нам здобути свободу. Я маю задум, і я впевнений, що мені вдасться його здійснити, якщо ми тільки потрапимо на острів Санторіно. Чому Санторіно? Я вам це відкрию свого часу. І Саварі утік. Настав вечір, на кораблі чинився незвичний шум. Крики жінок змішувалися з чоловічою лайкою, лунали звуки ударів, тупіт босих ніг, що бігли переходами, плач, пригрушені історичні ридання, гучні голоси і грубий регіт чоловіків. «Що знову сталося?» – спитала Анжеліка свою товаришку. «Матроси приборкують нових полонянок. Що вони роблять із ними?» – молода гречанка відвела очі. «Але ж це жахливо!» – простогнала Анжеліка. «Це нестерпно, треба щось робити!» Зовсім поряд пролунали відчайдушні крики жінки, яку гвалтували. Ліда втримала Анжеліку. «Не йди туди, так завжди буває. Це їхнє право!» «Їхнє право?» Ліда пояснила своїм лагідним голосом, що члени екіпажу мали право видобутку. Спочатку вони отримували її в натурі, а після продажу рабів і в цехінах. Більше того – Дуже гарних жінок берегли для багатих хтивих, а більшість продавали просто в рабство як служниць для виконання усіляких робіт у караван-сараях. На ринку вагітні цінувалися вище, оскільки враховувалася й цінність майбутнього раба. Таким чином люди Маркіза Дескринвіля отримували задоволення і підвищували водночас ціну товару. Анжеліка закрила вуха руками і сама почала кричати, що вистачить із неї цих дикунів що вона тут більше не залишиться. І коли з'явився Кор'яно з двома темношкірими малятами, що несли підноси, вона накинулася на нього з прокльонами і відмовилася хоч що-небудь взяти до рота. «Але ж вам треба поїсти!» – трагічним тоном вигукнув одноокий. «Ви ж просто шкіра та кістки! Це ж для нас катастрофа! Хай перестануть мучити цих жінок! Припиніть цю оргію!» Вона штовхнула ногою під носи, і миски полетіли на підлогу. «Припиніть ці крики!» Кор'яно поспішив забратися з усією швидкістю, якої допускали його короткі ніжки. Трохи згодом почувся крик Дескринвіля. «Тобі сподобалося, що вона з вдачею? Ну що ж, одержав тепер? Вже моїм людям не можна потішитися з жінками на власному кораблі!» Розлючений він підбіг до каюти Анжеліки. «Ви що, відмовляєтеся їсти?» «А ви вважаєте, що ваші Сатурналії збуджують апетит?» «Страшенно худа, вся скуйовджена». Анжеліка у своєму корсажі, який вільно бовтався, виглядала дівчинкою-підлітком, яка опирається. Куби пірата трохи розсунулися на кшталт посмішки. «Гаразд, я вже наказав перестати. Але і вам слід піти на зустріч, мадам Дюплесі-Бельєр. Чи не повечеряєте разом зі мною на містку?»